Sfânt, așa dorim așa pe ziua ta. să fii în tot Luați loc, vă rog, numai câteva minute, dacă mi îngăduieți. Ce pot să spun în fața tuturor lucruri minunate pe care le trăiesc în acest moment, când vă privesc și văd în sufletele dumneavoastră atâta iubire și atâta dragoste și bucurie, pentru că când privesc la atâta har de care Dumnezeu m-a și să am parte în viața asta, să am bucuria ca la o vârstă atât de înaintată cum puțin ajung, să mă bucur în mijlocul atâtor suflete minunate care îl iubesc pe Domnul și care doresc să facă voia Lui. Și acesta a fost gândul și dorința sufletului meu de la început când Domnul mi s-a descoperit să-L fac cunoscut pe El cuvântul Lui, Evanghelia Lui și să văd sufletele venite la adevărul Evangheliei să aibă fiecare această nădejde prea fericită pe care numai Dumnezeu Tatăl nu poate da și care nu este alta decât Hristos în noi. Ăsta mi-a fost gândul de-a lungul anilor până la vârsta la care mă vedeți Dumnezeu să fie binecuvântat și îl laud pentru dragostea voastră, pentru iubirea și respectul care îl aveți, căci toate astea arată limpede, că Dumnezeu este în mijlocul nostru care lucrează în fiecare din noi. Această mântuire la care ne-a chemat și pe care o vom moșteni la infinit și care nu este alta decât Hristosul, care atât pentru Dumnezeu Tatăl cât și pentru noi toți va fi bucuria, fericirea și desfătarea noastră pentru totdeauna. Asta este Mireasa biserică care atât pentru Domnul Isus, cât și pentru Dumnezeu Tatăl nu înseamnă decât bucurie și fericire. Așteptăm venirea Mântuitorului, așteptăm nunta Melului Așteptăm clipa binecuvântată în care ne vom vedea cu toți sfinții din toate timpurile, în acel loc pregătit de Tatăl, că și un singur fiu a avut și a dorit de mult să facă nuntă fiului său iubit, printre care și noi suntem cei pe care Pavel spune în urarea lui către romani, voi care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu, ați fost rânduiți de Dumnezeu să fiți ai lui Isus Hristos, Asta este Mireasa Biserica, să-i dăm slavă că prin durarea Tatălui Ceresc și noi facem parte din acest mănunchi răscumpărat de Domnul cu însuși Lui. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate urările și pentru cântarea care a cântat-o să fie totul și toate numai și numai spre slava Lui Dumnezeu, a Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Eu încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă binecuvânteze și ce îmi doriți, vă doresc din tot sufletul Eu și Eu la fel. Vă mulțumesc încă o dată și iarăși încă o dată din tot sufletul. Amin. Uite ce flori frumoase, toate vorbesc despre iubirea și dragostea pe care o aveți, Dumnezeu să vă respectească această iubire. Da, așa mai puteșoară. Așa, așa să -o. o iei tu, până la biră, acolo.